Я швидко охляв у роті, почув гіркоту і сухість, і лише кінчиком язика злизував з губ солоний піт. Звогчував трохи ротову порожнину. Поміж лавками бігав з Канчуком гусейн, підганяв невільників. Вечоріло. Скорми вітерець приносив пахощі припаленого м'яса та каші, яку готувала собі варта кілька яничарів, що сиділи над нами, затягли нескінченну пісню про рідні анатолійські береги, де чекають на них чорнок дівчата. Спала спека, верхівки щогол почервоніли на миті, сховалися в темряві, згасли, як наші останні надії на звільнення. А Галера, легко похитуючись, занурювалась у загуслу і млу. Нарешті нам дозволили кинути весла, і ми, знесилені, полягали попід лавками на солом'яних підстилках. хутко повів Ярославові про свою розмову з Юсуф Пашей. Філька Лук'янов щось тринькав на саморобній балалайці, а Яну Ніховський, розпластавшися христом на палубі, читав вечірню молитву. Раптом крізь казання у Ніховського розсипене балалайки голоси вартових та сплеск нічних хвиль Долинули до мене дивні звуки. Я штовхнув Ярослава. Він і собі прислухався. Ніби зищали електричні голярські машинки, або скреготали крильми невидимі металеві комахи. Що б це могло означати? Наче, зрозумівши моє питання, піднявся, зеленкнувши кайданами, і ванне Бо це старий козак, бистроокий, хитрий, з випаленим на чолі тавром. Він витяг з за пазухи невеличку пилку і, немовлячи ні слова, показав нам, як треба пиляти ланцюг. Голосніше заграв філька Лук'янов, а на другому кінці каторги козаки заспівали думу про байду, покриваючи журними голосами скрегіт пилок. Ми взялися з Ярославом до роботи. Раптом чиясь постать схилилася наді мною. Від несподіванки я завмер, навіть не встигнувши заховати пилку, річ, за яку одна кара призначалася на галерії. Шибениця. «Не бійся, пане, почув я жіночий шепіт. Я хочу вам допомогти». Я ніколи не чув її голосу, але зрозумів одразу, що це вона. Вона присіла навпочіпки коло мене та пригорнулася чорним плащем і розчинилася у темряві. Поруч вмостилися Ярослав та Іван Нечитайло. «Чи я не помилилася? Чи слушно я пана зрозуміла? Чи з Георополя пан?» Спитала вона спершу, і від неї линув аромат фіалкової олії, в якій вершила вона надвечірнє обмивання Забаганки Юсуфа Паші. Його пиха і зрозумілість. Срібна ванна на мармуровій підлозі, блакитніста, напахчена вода, підфарбоване волосся, підведені священими єгипетськими барвами очі, поруч з нами, брудними невільниками, від яких смердить потом і сечею. Сиділа ця дівчина з плечима підлітка у пурпуровій сороці. І вона могла бути Моєю донькою так само, як могла бути моєю прапрабабусею, що стала землею, травою, вітром, сплавла у море, пішла у непам'ять. Так з Єрополя ми, я та мій побратим. Боже, мій, Боже, простогнала вона. А чи чули ви прізвище Киселя, полковника Єропільського полку реєстрових його королівської мості козаків? Якого Киселя? Напружуючи пам'ять і згадуючи історичні джерела, проказав я. Невже Максима? Авжеж Максима Киселя, полковника. Невже не знаєте? Ви повинні знати, хто його в Єрополі не знає, це мій батько. Як же ти, небо, опинилася тут? спитав Іван Нечитайло. Вона плакала, витираючи обличчя плащем, Юсуф Паша буйно бенкетував зі своїми яничарами. Ніч гомоніла тривожно. Фосфоричні вогники в морі позначали рух нашої дивної галери з невільниками на облавках, наче світляний хвіст комети віявся у чорноводді. Звали дівчину Оксаною, і не було кращої дівчини на всій Україні. І сватався до неї сам Зигмут Потоцький. Близький родич гетьмана Польного коронного Миколи Потоцького, на увічнення чого гетьман наказав вибудувати в Єрополі фортецю у формі літери О, що символізувала ім'я Оксани Кисіль, а Зигмунд призначався комендантом фортеці. Та не довелося стати Оксані на шлюбному коберці. Поперед самим весіллям затявся старий полковник, не схотів породичатися з тими, на чиїх руках була кров Павлюка і Кизими, і віддав доньку Волощину за сина одного славного воєводи, та перехопили молоду в дорозі ординці, і за великі гроші продали Юсуфу паші. Кинувся був старий полковник на поміч доньці, та гай-гай, пізно.